З-за бампера підвівся басмач і, стріляючи майже в притул від грудей, випустив рештки магазина в боба. Кулі прошили його тіло наскрізь. Басмач опустив непотрібний автомат і подивився на годинник, який дивом не розбився. Він думав, що з того моменту, як дев'ятка зупинилася, минула ціла вічність. Ну, якщо не вічність, то години півтори, напевне. Але виявилося, щоб бій тривав лише сім хвилин. І в цей час замайоріла очікувана трійка. Басмач відкинув свій автомат, підняв АКМ Боба, взяв його на переваги і рушив назустріч машині. Вона зупинилася. Петруня, передбачаючи небезпеку, втиснувся спиною в сидіння і повільно почав сповзати долі. «В чому справа? Все гаразд?» Стас вистрибнув з машини мало не на ходу. Басмач уривчасто вигукнув щось своєю рідною мовою і натиснув на гашетку. Але черга, що неминуче несла з собою ще одну смерть, пішла в землю, прямо біля стасових ніг. Гога, котрий на той час уже скинув з себе закривавленого трупа і стежив за діями басмача, вчасно розкусив його наміри, блискавкою метнувся до нього і штовхнув автомат рукою. Стас зойкнув і відскочив набіг із спритністю кенгуру – Басмач лайнувся узбецькою і спробував відштовхнути Гогу. «Дурень!» – вичавив себе Гога, не відпускаючи пекучого автоматного дула. «Даремно!» Стас підбіг до них, схопив Басмача за плече і залопотів. «Машина не заводилася! Стовкача заводили! Цей козел!» Він тицяв пальцем на Петруню, який вже остаточно сповз на підлогу салону. «Не перевірив машину! Брухт! Надія ж на неї погана!» «Стовкача!» Басмач скреготнув зубами і зробив крок до трійки. «Він нікуди не дінеться!» Стас мало не плакав, перечуваючи криваву розправу. «Він обробився вже з переляку!» «Справа головне! Де гроші? Де Вася?» Згадка про гроші змусила Басмача відкласти страту Петруні. Дипломат лежав під заднім сидінням дев'ятки. Басмач спробував його відчинити, але Стас не дозволив. «Кидай його в газон, потім! Ми й так час тратимо!» Басмач, переступаючи через тіла, поніщем дан до газика, зазначивши подумки, що й гроші можуть бути важкими. Нарешті Стас оглянув поле бою. «Нічого собі!» «Ти весь у крові, Гого! Поранили?» Спереду Гогена футболка була вимащена кров'ю Петровича. Ліве плече було глибоко подряпане кулею. Вона ж якимось дивом видерла шмат тканини з короткого рукава. «Береживу!» – буркнув Гога. Несподівано він уявив, як в такому вигляді з'явиться додому. «Ваську шкода!» – зітхання Стаса було нещирим. «Звичайно, ніхто не передбачав, що вони почнуть боронитися». «Вони почали?» – Гога обмежився кивком. «Зрештою, яка різниця?» «Живі вони чи покійники? Головне бабки в нас. Може, це і на краще, що ви їх постріляли? Тут ми нічого свого не повинні залишати». Він нахилився за автоматом басмача і раптом крикнув. «Хлопці, один живий!» Він помилився. Живих було двоє – Сем і водій. Кулі дістали обох, але не на смерть. Сем насправді втратив свідомість, а водій спробував Придуритися. Розкусили його дуже недоречно. «Що будемо робити?» – обережно спитав Стас. «Час дорогий». Басмач мовчки витяг ножа, потім хижо посміхнувшись, повернувся до Петруні, котрий все ще боявся вийти з машини. «Гей, ти, сюди, швидко!» Петруня не наважився протестувати, обережно вибрався, рушив до гурту на тремтячих ногах. «Я тобі даю лише один шанс». Басмач простягнув йому ніж. «Якщо ти не зробиш цього за хвилину, через дві хвилини це зроблю я сам. Але ти лишишся тут. Поряд із сержантом. Він ще не встиг відійти далеко. Доженеш його і поясниш, чому він дістав кулю в голову. Ти все зрозумів?» Петруня замотав головою і позадкував. Гога мовчки рушив до газика. Стас демонстративно не дивився на приятеля. «У нас обмаль часу!» – гаркнув басмач. «Ну, Петруня зрозумів, що колючими вузькими очима басмача на нього дивиться зараз сама смерть. І він простягнув руку за ножем».